Tarda a tothom. Són dos quarts de vuit del vespre i esteu escoltant Ràdio Metropol. A vegades hi pensa i recorda amb nostàlgia quan no arribava a rentar-se les mans per si sol i havia de recórrer algú de més edat i de més estatura que li donés un cop de mà. Ell encara no ho sabia, però aquella olor tan característica del col·legi, meitat menjar de cuina, meitat de les colònies dels nens, la punta de llapis i les pàgines dels llibres nous per estrenar, quedarien per sempre segellats en la seva ment. I gràcies a un somni va aconseguir tornar a la seva època d'infància, quan els lavabos encara no us havien remodelat, el pati era de rajol en lloc de ciment i els pals de les cistelles de bàsquet encara no estaven protegides per un coixí que impedís que més d'un s'obrís el cap. I mentre passejava en somnis, tot i saber que no estava despert, es va sentir de nou protegit amb el neguit que té un nen que no sap encara què li depararà el futur, però molt proper que el tingui. Veuis dimecres 29 d'abril del 2009. Això és Ràdio Metropol i qui us parla Albert Segura. Escriu-nos radiometropol@catalunyacomunicacio.cat. Aquesta setmana cal que ens fem ressò de novetats en el mapa sanitari de casa nostra, primer passant per Sabadell, on aquest dilluns s'han inaugurat els nous accessos a l'Hospital per Taulí i que permetran crear un servei d'urgències normal, no com el que hi ha ara, i més espais per les atencions diurnes. Elena Ries és la directora del centre. Ara, en aquesta fase que en diem-ho bé, millora urgències en primer lloc i després millora els espais professionals, els vestidors, el menjador... Són complementàriament tots els espais que queda lliure. Anar omplint aquest edifici anem fent obres de millora. I Mollet, dissabte, la consellera de Salut Marina Geli va confirmar que l'hospital d'aquesta localitat s'inaugurarà a la primavera de l'any que ve, un fet que permetrà alliberar la pressió del taulí de rebut. Aquest és un projecte molt especial, tant d'utilització energètica com d'estalvi d'aigua i d'estalvi de llum i de consum de llum, perquè tot està pensat per al mínim consum possible. Això va encarir inicialment a una part del projecte, però es recuperarà doncs estalviant de compra d'aigua o calefacció refrigeració. I ara què falta? Doncs que l'hospital que ens ha de cobrir a nosaltres, l'Ernest Lluc, es comenci a construir per tal d'alliberar encara més el de Sabadell i ja de pas que nosaltres no haguem de córrer per tota la comarca. Tot plegat però encara queda lluny, així que caldrà armar-se de paciència un cop més i esperar. I deixem de parlar d'hospitals per parlar d'un que, de ben segur, es farà una bona patacada. Es tracta de Josep Maria Corcolés, que és el regidor de Convergència i Unió a l'Ajuntament de Bequerisses, a l'altra punta de la comarca. Per parlar-ne tenim a la Norma Vidal. Molt bona tarda. Hola, què tal? Molt bé. Segurament molt millor que el senyor Corcolés, perquè sembla ser que aquest home estaria acusat d'intentar vendre la seva acta de regidor per tal de guanyar uns calerons, Norma. Doncs sí, a veure, intentem explicar aquesta història, que és una mica complicada i ho fem per parts. Per una banda tenim aquest senyor, el senyor Córcolés, que com deies és l'únic regidor de Convergència que hi ha a l'Ajuntament de Vacarisses, un ajuntament on governa el Partit Socialista, amb un tripartit amb iniciativa i Esquerra Republicana, i que per tant el senyor Córcolés, l'únic regidor de Convergència, es troba a l'oposició. Per altra banda tenim la família Cos. La família Cos és una família també convergent, que doncs el pare d'aquesta família havia estat regidor també de Convergència a Vacarisses i el fill és un dels candidats de Convergència també en aquest municipi i possible successió successor, vam dir, de Corcóles. Tot plegat una mica líos. El tema està en què eh, l'actual regidor en enòrcoles fa doncs, uns mesos aproximadament al voltant de l'estiu va intentar vendre la seva acta de regidor a aquest home que havia estat eh, també regidor a vacacarisses i que és el parerec d'aquest eh, noi que es troba a les llistes del partit. Hem avisat que era complicat. D'acord tenim tres persones, dos que són família i un que no. El que no és família els ofereix als altres dos la seva acta de regidor per al mòdic preu de 30 mil És a dir, cinc milions de les antigues pessetes. I quina va ser la resposta d'aquest home, del senyor Cos? Doncs bé, la resposta va ser de sorpresa, el que passa que hem vist tot el tema el que va decidir el senyor Cos és enregistrar les converses i veure i esbrinar fins on estava disposat arribar el senyor Córcolés amb tot el tema aquest de la venda de l'acte de regidor. Precisament podem sentir el senyor Martí Cos explicant-nos exactament com va ser aquest moment. Dic, a veure si ho hi ha entès bé. Vols que et compri l'acte de regidor? I això quin preu té? Això val 30.000 euros. Bé, eh, no puc dir-te ara. Vaig de parlar amb la família, perquè ho vaig de parlar amb la família. I que ens podem veure demà passat, si et sembla. I ens vam trobar. Va començar me a parlar del quadre. Que si el quadre val tant, que si el quadre val quant. I de quadres, com diu ell, no n'hi havia pas cap. Doncs de quadros no n'hi havia pas cap, sinó que com ens deia estàvem parlant uh, d'aquest acte de regidor i per tant doncs, és un tema que doncs, és molt seriós perquè tot i que nosaltres ho estiguem explicant així amb un to una mica còmic doncs això podria fer que el senyor Córcoles perdés la seva regidoria, perdés el seu càrrec dintre de l'Ajuntament i no només això sinó que el podrien expulsar de Convergència, juntament hem de dir-ho també amb el senyor Cost i amb el seu fill per haver estat involucrats en tota aquesta història, tot i que doncs, aparentment no en tenen la culpa, com que també estarien ficats, doncs podrien acabar sortint de Convergència. I per altra banda, l'alcalde, el senyor Carles Canungia, del PSC, què ha dit al respecte perquè saber que té un regidor, encara que sigui l'oposició, que el que està intentant és vendre's la seva acta de regidor, què diu ell? Doncs l'alcalde ha reaccionat amb sorpresa, de fet es va assabentar de la notícia a través de la premsa i hem pogut ser bé també per part d'aquest alcalde que considera una mica, diguem, vergonyós tota aquesta història i ha demanat al senyor Córcoles que si es confirma que és veritat que va intentar vendre aquest acte, que ell diu que no perquè diu que es parlaven d'un quadre, doncs, si es confirma, en tot cas, haurà de deixar la seva regidoria i haurà de deixar l'Ajuntament com era de preveure. En fi, que sigui com sigui, tenim una persona que, independentment del partit que sigui, ha comès una il·legalitat i, per tant, haurà de passar comptes no només amb l'electorat, sinó també amb el seu propi partit, que s'està doncs, rumiant seriosament, si expulsar-lo o no, de Convergència. Doncs sí, perquè a més Convergència ha obert un expedient per a esbrinar què és el que va passar exactament, com va anar tot plegat, i doncs depèn del que es determini passarà una cosa o una altra. Hem de dir també que l'alcalde de Bacarisses, que ara comentàvem que havia demanat al senyor Córcolés eh, que si es, eh, tot això resultava ser veritat, doncs deixés l'Ajuntament, també ha dit, eh, això sí, que no vol que la persona que es faci càrrec d'aquesta regidoria, en cas que Córcolés marxi, sigui al febrer, eh, fills de la família Cost, que seria el successor, diguem natural. Tot plegat una mica enravessat i una mica complicat, però original, això sí. Don sí, sí, la veritat és que si sí. seria molt més fantàstic fer una sèrie de polítics que no pas vent del pla, cor de la ciutat i saga, en fi. Norma Vidal, ens veiem demres que ve. Molt bé, adéu. Déu, i ara sí ens toca posar-nos serios. Radio Metropol amb el ver segura. una més de cortina. I ara anem a parlar d'un dels temes que ha commocionat a nivell mundial i que té el seu origen a Mèxic segons tota Pu. Romar Rufas, molt bona tarda. Hola, molt bona tarda. En Roma Rufas ens parla des de Chicago, als Estats Units, on està seguint de ben a prop el que podria ser aquesta pandèmia mundial, que Déu no vulgui que arribi a aquest punt, no? però que s'ha arribat a que podria arribar a aquest, a aquest extrem. o està seguint des de Chicago, perquè els Estats Units és un dels països adjacents a Mèxic i perquè és on s'han registrat també força casos d'aquest tipus de virus. Doncs sí, he de dir que la primera notícia que em vaig tenir va ser un mail que vaig veure de ma mare molt preocupada perquè havia sentit les notícies no ho diràs. I, sí, i clar vull dir, jo, jo no, encara no sabia res de tot això, llavors vaig començar a mirar i vaig dir, mare meva, mare meva però clar, és el que dius és el, que, dius tu, és el que, que ens comença a recordar pues, aquelles típiques pel·lícules de estallido o coses d'aquestes no? sí, sí. que, que una epidèmia es comença a estendre super ràpid i això però clar, suposo que com que ja n'hem vist tantes pel·lícules d'aquestes ja estem com una mica d'entreners, no?, davant d'això, mm -hmm. però, però bé, d'això acaba de començar i ja vorem veure com. De moment, les, me les implicacions més directes que he tingut, a part de que, bé, bueno, és notícia de portada, evidentment, a CNN, a Fox News, a tots tot els mitjans que trobes per aquí, és que la meva xicota, que està estudiant aquí, ha rebut aquest matí per exemple, un, un mail, que clar, suposo que davant de tanta preocupació i de tanta, de tan, tan plena que van als mitjans, doncs han fet un, un comunicat dient que, bueno, evidentment aquí no hi ha cap cas ni res, però que doncs, les típiques precaucions que s'han de prendre per per evitar que, que això s'estengui i això. Quines són aquestes indicacions romans? Sí, és el típic, suposo que per aquí també també ho estan dient, que, que evitar el contacte amb les persones malaltes, eh, quan tusses o, o estornudes que et cobregis el, el nas i la boca amb un, amb un mocador, amb la màniga, no, no fer el típic amb les mans, perquè llavors és més fàcil que, que s'estengui la, la malaltia. Així vas donant les mans a la gent ja que vas contagiant aquí a mig país. Exacte. I, i això, també rentar-te les mans amb sabó i, i aigua, després d'estornudar de, de i, i tossir, I fi, o, fi, o millor encara, fer servir un, un gel de, de les mans que està bueno, que, que porta alcohol i no sé què més, que és desinfectant, i això. Ah, bé, bueno, i que llavors si... Si, si, si creus que, que pots estar impactat, que evitis el contacte amb altres persones i que, i que si, si estàs uh, literalment uh, severament malalt, o sigui molt molt, molt malalt, uh, per exemple que tens problemes per respirar, busca atenció mèdica. Mm -hmm. Sí, pagant, evidentment. Pagada, pagada. Dels casos que s'han detectat aquí als Estats Units, la majoria d'ells es concentren justament a la capital, Nova York. Doncs sí, eh, tenia... És una miqueta estrany perquè mirant les notícies, vull dir, no eh, n'hi no, no ha gaires que vagin allò al rovell i que diguin a on exactament d'Estats de, Units està això, però eh, he pogut veure que una escola de, una escola de Queens a Nova York Eh, té concentrat 28 dels 40 possibles casos detectats, confirmats, eh, als Estats Units. Els altres són, eh, evidentment, com que Mèxic és el, és el focus de sortida, doncs eh, Texas i New Mexico, i els, els estats més propers a, a Mèxic, són els que, els que, on hi ha, on se concentren els altres casos. I, bueno, com ja sabeu, eh, a Espanya també s'ha detectat un cas, y bueno, también altres otros países como Nueva Zelanda, y tal. Y ve de moment esto, la semana que viene ya veremos está, si haremos de fer el mismo seguimiento de esto como el que hicimos con Obama, espero que no, pero... Esperemos que no, esperemos que no. Pero vaya, esperemos que no. Però bé, bueno, ja eh, us anirem dient les, les, totes les novetats des d'aquí. Doncs molt bé, Roma Rofa, seguirem de ben a prop aquesta situació mèdica que t'ha fet saltar l'alarma de tots els països i precisament d'un dels que està més a la vora als Estats Units, que és on t'hi trobes ara mateix. Que vagi molt bé i sobretot, cuida't molt, eh? Cuida't molt. Sí, sí, igualment. Bueno, un últim punt que podia dir, que, que l'Obama, tot, tot i la magnitud de la tragèdia, eh, el que està dient és que, que, està, vull dir, que és un motiu de preocupació però que no és una alarma general, generalitzada, com siguéssim. O sigui, estem una miqueta, suposo que és per, per, no, per que no... Per no generar alarma no, social, potser. Es calfar encara més la por, sí, exacte. Alarma, que ja, potser, ja, potser veient que ja n'hi ha prou, doncs que, que no cal, no cal fer-ne mm. més. Així, almenys és com, com ho interpreto jo, així, a primera vista. Tot molt bé, Romà? Perfecte, ens veiem dimarts que ve. Molt bé, Albert. Vinga, que vagi bé, adéu-siau. Adéu, adéu-siau. Adéu, adéu www.catalunyacomunicació.cat patrocina aquest espai Primer de tot voldríem demanar explicacions a en Sergi Calle. Sergi Calle, molt bona tarda Hola, molt bona tarda Què punyeta és això que estem sentint de fons, plau. No tenia la paraula punyeta però això és la banda sonora d'una pel·lícula que es va estrenar la setmana passada que jo fa molts mesos vaig dir que la posessis aquesta cançó i no vas voler. Evidentment. I la setmana passada, quan es va estrenar aquesta pel·lícula, a tots els programes de cinema, de ràdio i televisió d'aquest país, van posar la cançó de Ponyo. Fantàstica. Ja ho he dit, és la cançó de Ponyo. Però exactament, Ponyo què és? Ponyo és un nom propi. És un nom com Pocoyo? Um, sí, per nens, no entenc? Eh? I és per nens. Sí, Ponyo on the cliff, o Ponyo on the cantilado, és la nova pel·lícula de Hayao Miyazaki uh -huh. que és el, el màster de l'univers de, del, del cinema d'animació japonès. És a Chihiro, no? És el Chihiro, és la princesa Mononoke és Porco Rosso uh -huh. era Heidi, de fet, ella com ah. animador al tanto Val. És a dir, és, és un mestre i ara és, la setmana passada es va estar anar a la seva nova pel·lícula que es diu Pony on the Cliff, que la vam veure uh -huh. Sitges i que és, està bueno, està bastant bé la pel·lícula, a mi em va semblar una mica de nyonya per, per la canalla serà ideal així com les altres potserem més adultes, si vols. No? Home, per Corrosso sí que era ja una mica més... Bé, més adultes, no, més familiar per tots el públics. Aquesta és bastant més simplona, però a l'hora de... els dibuixos estan molt ben fets, perquè recupera una mica l'animació d'aquella més tradicional, uh -huh. que està molt bé. Molt bé, molt bé. I la cançó és impressionant. Sí, Ponyol. no, veus que em eh? Sí, sí, Jo sí. no em va no puc més. Oh. No en fi què et sembla? em sembla fantàstic no t'asseguro que la, la vagi veure però bueno no bé, sé vale. jo si tu em dius que està bé m'ho crec jo no tinc comissió vull dir no, si heu donat canalla aneu si sinó... no uh -huh. tampoc és l'alegria de la cuarta eh? bueno, molt bé i aquesta setmana alguna pel·lícula més ens ha deixat la cartellera així que puguem dir aquesta s'ha d'anar a veure uh, bueno, la setmana que ve és complicat, eh perquè arriba bueno, la setmana que ve vull dir aquest divendres uh -huh. la cartellera ens deixarà X-Men Orígenes al número 1 Wolverine que és Wolverine, és a dir, no? Mm -hmm. Que el tràiler té una mala pinta, aquella pel·lícula o sigui, jo crec que serà tan dolenta o potser no, eh? Potser m'equivoco resulta que el tràiler venia una cosa i la pel·lícula és una altra totalment diferent, ja. com passa de vegades, però el tràiler es veu cutre, és a dir, així, com, així com la saga d'X-Men estava molt bé, la, la primera i la segona i la tercera ja, no? Això, bueno, exacte, la tercera és allò que dius Don, però... doncs donc, sembla com la tercera però, però o sigui, molt més... Molt a l'obèstia A l'obèstia, mai més ben dit, <laughs> No, no, realment, jo ho puc que al tràiler, a qui li agradi Lost, Perdidos, que per cert, Va estar allà de Perdidos. Aquest diumenge estarien bona amb la marató que van fer a 4, però a qui li agradi Perdidos, hi ha dos personatges que surten a la, a la pel·lícula, que surten d'aquesta saga també, o són, diguéssim, estan interpretats pel mateix actor, la, la petita aportació ah, sí, que, vale, sí, que puc portar jo d'aquesta fantàstica pel·lícula. <laughs> I l'altre que surt en Hugh Jackman. I sí, que surt en Hugh Jackman <laughs> i... De fet, l'altre i vaig la conclusió que si ets guionista de Perdidos, sí. et poses a escriure que et doni la gana, i de tant en tant anar posant les paraules números, Eh, vuelo... Com es diu el vuelo? Ah, Oceànic 3, 3, sí. I escotilla, ja està. Ja està? I això tu pots anar fent. Tu pots anar fent el teu rotllo, i anar posant tres 3 paraules i ja està. Saps, i t'estàs guanyant que t'exposi del programa, ho saps, no? <laughs> Gràcies, amics. Saps. Sí. S'has nominat? Ara comença el Bueno, va, vaig més per feina. Què més? Hi ha un altra pel·lícula que es diu La vergüenza, que uh -huh. estaria a anar a veure perquè va ser la pel·lícula guanyadora al Festival de Màlaga. Uh -huh. La vergüenza, jo no sé si era una indirecta per la nova ministra de Cultura que tenim. Per què? Pobre dona. Perquè és, és la guionista de, de la pel·lícula que vam parlar fa temps, que es deia Mentires i Gordes. Ja. Yeah. És a dir, com, bueno, té altres guions, i tot sigui dit, però clar, és que quan tens una informació així de suposa, l'has de fer les l'has de deixar anar. Perquè... Ja, ja veig. Estem parlant de la senyora Ángeles González Cinde, és un nom complicat descarga, de dir, però... Sí, sí. Que, de fet, l'escriptor Juan Mercè ja l'ha dit que el problema del cinema espanyol no són les escàrregues, que aquesta dona està obsessionada en prohibir-les, sinó la falta de talent. Hmm. Tascas! <laughs> Tascas! Ja la tens, aquesta. <laughs> Dixit! No, no, realment, a veure, ells sabran, no? Però, a veure, les descàrregues, jo crec que tothom... Jo crec que el cinema espanyol afecta molt poc. Home, sí, però jo crec que si es portessin per un altre camí, jo crec que en sortirien beneficis i tot, però bueno. Bé, igual, però si... El... Bé, bueno, no, jo crec que el govern hauria de fer alguna cosa, però bé, és igual. Bueno, ara no entrem en aquests temes. No entrem pas. Tenim més temps o no? Ah, tenim, tens un, un, un parell de segons, si vale, vols. Bé, hi ha pel·lícula es diu 17 otra vez, sí? que és una pel·lícula d'un home que torna a la, a quan era adolescent... Uh -huh saps, aquelles coses? Sí, tipus cinema? Vic, sí, bueno, no, que, al revés, sí L'únic que tinc dir és que l'actor és front uh -huh. de la sèrie aquella de... Bla, bla, bla, bla, que no us deia? Hake's Film Musical Ah, sí Perquè aquest net ja no té, ja no té 17 anys en té 22 o 23 Veus que bé I Vull i dir, continu... no, no trobo cap gràcia I continua fent veure que en té 17 Sí, molt bé És molt trist Fantàstic Ja està Molt bé Don Sergi, eh, cuidem-nos do, els dos al el costipat sí, que tenim, sí, sí. que sense una tonanya mica la veu. Sí, això és grip. Sí, grip o oh, al·lèrgia, qui sap. Jo sóc de vi que és grip porcina. Ah, no, no fem broma amb això, no sembro. No és ja, broma perquè. Ja l'hem parlat largo i tendidu, però, però no en fem pas broma. Vale, va, Sergi, no ens veiem dimecres. Que nos van ve. a quedar. Vei, Déu. Cursosdenautica.cat patrocina aquest espai. I ara és moment d'agafar un bon paraigües i anar fins a Cerdanyola per parlar amb en Xavier Segura. Xavier, molt bona tarda. Bona tarda, Albert. Dic que agafar el ja al sistema britànic perquè, com que aquí no se sap ben bé, si surts al carrer i et plourà, millor agafar-lo i així et en salut. Sí, sí, ja fas ben fet, perquè aquí la primavera és bastant britànica, però amb una mica més d'intensitat les precipitacions. A uh -huh. La setmana passada veu veure que cada dia plovia, sort del dia de Sant Jordi, que la sí, divinitat sí. ens va portar aquest sol i aquesta abonança. Encara gràcies, sí, sí. Sí, sí, sí, amb una calor, que Déu-n'hi-do, eh? Vam arribar als 28 i mig per aquí al Vallès uh -huh. I jo vaig aprofitar per constipar-me aquell dia, veus? Sí, veus? Sí, sí, abans ho parlàvem amb en Sergi Calle, que els dos estem així amb la veu una mica agafada És sí. gràcies a dies com el de Sant Jordi, que és un dia d'oasis enmig de tota una tempesta T'agafes i poses maniga corda i què passa després? Que agafes fred Sí, sí, no, la nit vam baixar fins ben bé entre 10 i 15 graus, eh? No. Aquí al Vallès Sí, sí I una... una... una... Amplitud tèrmica Bastant marcada, eh? Bastant sí, sí. marcada però vaja, a divendres vam tenir la mateixa tònica, uh -huh. però ja veurà que el cap de setmana va tornar a canviar el temps i diumenge ens hem llevar ja amb, amb llams i trons a tota la comarca. Hem uh -huh. recollit precipitacions que en el millor de cases van arribar entre els 10 i els 15 litres, però, però vaja, sobretot el que es va notar a la tarda fins i tot amb, amb una mica de tempesta. Uh -huh. Típic temps primaveral, va ploure molt al matí, va sortir el sol i de cop a la tarda un altre cop roixat és la situació que, que ens ha portat aquests dies i ara sembla que es vol tornar a repetir aquesta situació. Jo t'anava a dir, eh? S'apropa un pont. Què vol dir això? Que tindrem bon temps o mal temps? Què vol dir la primavera que s'apropa un pont? Mm, doncs que segurament acabaràs amb llamxa per dintre del teu poble. Exactament. Doncs, eh, hi haurà meitat i meitat, eh? però Car començarem malament aquest pont. No, malament en el sentit de precipitacions. Yeah. I és que ja a partir de dijous, just a la vigília del pont, uh -huh. començarem a notar ja vents de component nord, no gaire forts, però sí que començarà a refrescar l'ambient. Encara no es notarà al matí, que fins i tot podria pujar una mica la temperatura, sí. però ja ens començarà a arribar una pertorbació de l'Atlàntic que ens podrien anar cobrint ja el cel durant el matí. Què passarà a partir de la tarda? Doncs que els núvols ja cobriran tot el país i les, les precipitacions començarien a notar-se pel l'extrem oest del país. Uh -huh. Aquestes precipitacions s'allargarien cap a tot l'est, ens descombrarien literalment durant la nit a, de oest a est, i doncs sembla que de moment serien precipitacions entre febles i moderades, amb algun punt moderat que, que podria semblar bastant intens, però vaja, perquè és precipitació que està primavera que té una sensació que cau molt, però en realitat no plou tant com ens imaginem. Què uh -huh. passarà divendres? Uh -huh. Doncs començarem amb la mateixa tònica, al matí continuarà la pluja, amb vent que començarà a girar al nord-est ja, i les precipitacions de bon matí doncs ja diem, seran presents, però a partir de la tarda sembla que a tot el país ja s'aniria la pluja, i començaria a sortir el sol. Això sí, temperatures clarament a la baixa, divendres notarem la, la refrescada, com vam notar diumenge, al matí, i és que ja diem, és component nord-nord-est que gira gregal, perquè a més d'aquesta perturbació que nosaltres tenim aquí sobre, tenim un anticicló a les illes escandinàvies. Què vol dir això? Doncs que ens gira el component de gregal que ens ve fred des del centre d'Europa. Però vaja, no és una situació ni molt menys de fred, eh? estem parlant de refrescada. O sigui que bàsicament em puc deixar el banyador a l'armari, no?, aquest cop de setmana? Sí, jo no vale. No l'agafaria, tot i que després de bon temps, ja, ara ho expliquem. A uh. uh, dissabte, bueno, aquest bon temps que diem, uh, uh, continuaria la tònica aquesta de continuïtat de sol que ja enganxaríem des del divendres a la tarda, però la diferència és que l'anticicló de les Illes d'Escandinàvia s'allargaria a la península ibèrica. És a dir, uh, estarem enmig d'un anticicló a partir del dissabte que ja diem que s'allargaria bastants dies. Què passarà també amb el vent? Doncs que uh, deixarà de bufar de nord, si ho farà potser el matí del dissabte ja no es notaria a partir de migdia això sí ja diem que estarem una mica en terra ningú perquè tot tenir aquest anticicló sobre el component aquest agregalat mínim però que encara el tindríem comportaria que tenim anticicló sí però encara no pugen del tot les temperatures sí que sembla ja que diumenge es mantindria, es consolidaria aquesta situació i el sol començaria doncs a escafar bastant l'ambient vaja aquesta és la tècnica que sembla que seguirem la setmana que ve tot i que més endavant, com és normal a l'època, ja estem vivint tot tots els dies... Pot caure un altre xàfrec. Pot caure un altre xàfrec, però vaja, de moment eh, tindrem una mica pluja i per cap al pont, més sol. Doncs molt bé, Xavier, assegures. Veurem una setmana que ve, a veure si realment aquest temps ha estat tan dolent com, com pronostica ser-ho, almenys al principi del pont. Sí, ja ho veurem, ja. Aviam, aviam. Molt bé, Xavier, que vagi bé. Vinga, bon pont, eh? Fins dimecres. Adéu. Adéu. I fins aquí el Ràdio Metropol d'aquest dimecres, que com sempre usem hem ofert Norma Pidal, Xavier Segura, Sergi i, Roma Rufes, Albert Segura i Lalla Llobet, que aquesta setmana ens parla de l'1 de maig a la nostra pàgina web www.radiometropolfm.tk. I avui, que és un dimecres amb regús de dijous, us convidem a que el celebreu com si fos diumenge, per tal que demà, que hauria de ser dilluns, ens portem una bona sorpresa quan de cop i volta vingui algú per darrere, ens toqui l'espatlla i digui allò de, uf, sort que demà és festa. Nosaltres avui us deixem amb The Killers i som Badito Almi. Que tingueu una molt bona nit. Radio Metropol arroba Catalunya